Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yamil qiyamah <coughs> Ayul ikhwah Barakallahu fikum <coughs> Seperti yang sering kita ulang Dalam Kajian atau pembahasan kita bahawa menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah amruhu at-talqii min kitab wasunnah as-sohiha. Dalam hal menetapkan nama dan sifat, perkaranya adalah dengan cara mengambil dari dua sumber yaitu Al-Qur'an yang kedua ialah as-sunnah as-sahihah hadis yang sahih la majal lil ijtihad dan tidak ada peluang seorang untuk berijtihad tidak ada peluang Seorang untuk beristihad, bermakna bahwa kalau Allah menamai dan menetapkan sifat dalam Al-Quran atau yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ialah al-Qabul kita terima hadis itu dan kemudian kita pun menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan begitu pula kalau Allah azza wajalla meniadakan Allah azza wajalla meniadakan sifat-sifat yang Allah tiadakan baik dalam Al-Qur'an atau yang diitiadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita pun juga meniadakannya nah yang kedua manakala kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan berkali-kali terulang ibarat yang diibaratkan para ulama ialah sifat tersebut sabitatulillah, sifat tersebut Tetap bagi Allah. Ditetapkan bagi Allah. Min ghairi tahrifin. Tanpa ada pemalingan. Dari makna yang hakiki. Kepada makna yang lain. Seperti tadi. Turun dimaknai dengan apa? Perintahnya, rahmatnya. Itu berarti pemalingan. Turun. Sifat turun. Iaitu nuzul sifatun hakikiya. Dan anu sunnah juga memiliki kaidah bahwa dalam masalah sifat Allah majhulatun lana bi'tibar wa ma'lumatun lana bi'tibarin akhar atau sebaliknya ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibar sifat Allah itu ma'lumah dikenali diketahui difahami oleh kita <coughs> dari satu sisi <coughs> Yang dimaksud, maklumah, dikenali seperti tangan. Tangan, definisinya apa? Ayatul al-amal. Tangan, alat yang dipakai untuk apa? Bekerja. Mengambil, memberi, mengangkat, kan demikian. Tetapi, <tuh> keyfiahnya, keyfiah, sifat daripada, Tangan itu sendiri keifiyahnya. Bagaimananya? Bagaimananya? Seperti kita, tangan kita. Keifiyahnya ketika seorang mengambil, mengangkat, memegang. Kan demikian. Nah itu semua tidak bisa kemudian kita katakan kalau begitu Allah Azza wa Jal ketika memegang contohnya langit di hari akhir nanti langit yang tujuh lapis ini akan dilipat dengan apa? tangan kanannya bagaimana kita melipat? misalnya kertas kita lipat itu kan kaifiyah kita maafum ya akhwan? itu kan kaifiyah kita lah kalau Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita memaksa? oh berarti jadi jemarinya demikian, besar-besar kemudian punya ruas, demikian tidak ada kelaziman, siapa yang melazimkan? tidak ada Allah Azza Wajalla ditetapkan baginya tangan dan nufawidhu keifiyah kita pasrahkan tentang keifiyahnya hanya kepada apa? amruhu ilallah tidak ada pintu dan celah sedikit pun kita untuk menanyakan terus bagaimana kalau Allah melipat langit yang Jumlahnya tujuh lapis. Naam. Kemudian juga turun. Kadang muncul pertanyaan. Kalau Allah turun. Ke langit dunia. Bukan ke dunia ya. Ke langit dunia. Kalau begitu Allah Azza wa Jal akan meninggalkan arsnya. Arsnya jadi kosong. Siapa yang melazimkan ya akhi barakatallahuikum. Siapa yang melazimkan. Allah turun. Allah turun. Naam. Ke langit dunia. Dengan kaifiyahnya. Adapun makna turun, mafum makna turun apa? Mafum dari yang tinggi ke yang bawah, itu kan makna turun. Tetapi apakah kemudian melazimkan bahwasanya Allah Azza Wajalla akan meninggalkan arusnya dan serusnya itu tidak ada satupun yang memaksa kita dan menuntut kita untuk memahami demikian, karena salaf tidak memahaminya, salaf tidak memahami yang demikian. Mafumnya, ehwan? Ini semua untuk menepis. Ini semua untuk menjawab. Ini semua untuk menghindarkan kita dan menjauhkan kita. Tatkala seorang kadang muncul pertanyaan. Bukankah alusunah senantiasa mengulang kaidahnya. La atau bi ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'kifin. Kita tetapkan sifat bagi Allah. Tanpa harus ada pemalingan maknanya. Tanpa harus menolaknya dan tanpa harus menanyakan bagaimananya istiwa yang insyaallah nanti akan kita uh, bacakan tentang sifat berikutnya Baik. salah satu contohnya ialah istiwa suma qalal muallifu rahimahullah fahada <tuh> wama ashbahahu mimma sahah sanaduhu wa uddilat ruwatu nu'minu bihi wa la wa ma asbahahu dan tadi yang warid hadis terkait dengan nuzul hadis yang menerangkan tentang masalah Allah tertawa hadis yang menerangkan Allah takjub Allah heran. Dan yang semisalnya hadith-hadith yang sahih sanatnya. Serta yang para rawinya sudah apa? Bah, dianggap bahkan masuk dalam kriteria orang-orang yang punya adalah orang-orang yang baik. Para rawinya ialah orang-orang yang baik. Maka kita imani perkara itu tanpa ada unsur untuk menolak. Nu'minubihi walana rudduh kita mengimaninya dan tidak boleh menolaknya. Wala dan kita juga tidak boleh menentangnya. Wala nata'awiluhu bita'wilin Dan juga kita tidak boleh mentakwil, memaknai, menafsirkan, menterjemahkan dengan takwil, dengan tafsir, dengan makna yang menyelisihhi zahirnya. Menyelisih apa? Ya, Duhirnya. Wala nushbihuhu Bissifatil makhlukin Sifat yang kita tetapkan Bagi Allah yang mana Allah tetapkan Untuk dirinya. Tidak kita Serupakan dengan sifat-sifat Makhluknya. Tidak. Kita apa? Serupakan dengan Sifat-sifat Makhluknya. Demikian pula. Wala Bismatil Muhdadin dan juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk. Wanallahu anallah subhanahu wa taala la shabiha lehu, walla nadzirah lehu atau walla nadzirah. Dan kita semua tahu bahawa Allah subhanahu wa taala adalah dat yang tidak ada yang serupa dengannya dan yang sebanding makanya dalam ayat Allah mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu aban kufuwan ahad Allah azza wajalla tidak ada yang menandingi tidak ada satupun yang sebanding tidak ada satupun yang sebanding kemudian qala laisa ka mitlihi syai'un wa kemudian Allah azza wajalla berfirman dia tidak serupa dengan apapun dan tidak berhenti di situ. Dia tidak serupa dengan apapun. Kalau sampai berhenti di situ berarti ini penafian, la ilah, tidak ada yang diibadahi, kan demikian. Qala wa huwas samial basir. Dia tidak serupa dengan apapun dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Waku'lu mataqayyil fi dhin, au qaftar bil bal, fa'in Allah Taala yuqalifuh. Atau fa'in Allah Taala biqudahih. Dan setiap perkara yang di mana seorang kadang muncul dalam pikiran dan gambaran seorang. Kadang seorang kan menggambar-gambarkan. Atau apa? Mengkhayal. Ya takhayal apa? Fidih nih. Dia gambarkan dalam pikirannya. Atau seorang khotorabilbali. Seorang mungkin belum sampai membayangkan. Tapi terpetik dalam benak hatinya. Belum sampai kepada apa? Khayalannya. Belum sampai kepada khayalannya. Tetapi terpetik dalam benaknya. Dua hal ini kata muallif fa Allah ta'ala bikhilafi maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama Allah Subhanahu wa taala tidak sama tidak serupa na'am Allah azza wajalla berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh seseorang dan apa yang dipikirkan dalam benak hati seseorang na'am qala wa min dhalika qawlu ta'ala dan di antara bab itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal Arsy Istawa. Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla zat yang maha luasnya 'alal Arsy di atas arsy istawa beristiwak. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwak. Sumaqal Asy-Syarh berkata Asy-Syarh yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin As-sifatul salisat Kemudian sifat yang ketiga belas, al-istiwa'u al-arsh. Allah beristiwa, berada di atas arsh. Dan istiwa, min maani, makna istiwa itu di antaranya ulu. Allah berada pada ketinggian, ulu, warthfa' dan meninggi. Atau istakara. Berada pada satu tempat itu diantara ma'ani apa al istiwa Allah berada di satu tempat Allah berada pada ketinggian dan Allah paling tinggi Kalau al istiwa u Allah al arshi min sifatih sabidatil lahu istiwa Allah azza wajal berada pada tempat yang tinggi Istiwa Allah Azza wa Jal Ketinggiannya di atas seluruh makhluknya Itu merupakan Sifat yang khabit Sifat yang ditetapkan bagi Allah Allah berada di atas ketinggian Di atas arsh Dan sifat ini ditetapkan Berdasarkan Al-Quran Sunnah dan Ijma' Salaf Oleh apa? Al-Quran, Sunnah dan Kesepakatan Ulama' Salaf Allah ta'ala Ar-Rahmanu ala l istawa, Zat yang mahalwas rahmatnya Berada di atas Arsh Allah Azza Azawajal Berada di atas Arsh Wadhaqara Istiwa'ahu ala Arshihi Fi sab'ati mawadi'a Minal Quran Dan Tujuh Ayat yang ada pada al Quranul Karim Menyebutkan tentang istiwanya Allah Di atas Arsh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inallaha lamma qada al khalqa kataba indahu fawqa arsyhi. Inna rahmatis sabaqat ghadabi. <coughs> Hadis Arwahul Bukhari. Eh uh, taqaddam takhrijuhu. Telah berlalu dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala takkalah menetapkan ciptaannya, takkalah menetapkan ciptaannya, maka Allah mencatat di sisinya perkara-perkara yang mana Allah Azza Wajalla fauqa arshihi Allah Azza Wajalla. Di atas arsyia. yaitu salah satu ketatapannya ialah. Inna rahmati sabakat ghazabi. Inna rahmati sabakat ghazabi. Bahawa rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengalahkan. Uh, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan. Daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu Abu Dawud fi sunani. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya. Inna bu'dama baina samain ila sama'in imma wahidah imma wahidatun aw tahun. Kata Nabi SAW Jarak tempuh Jauhnya Jarak jauhnya Antara langit satu dengan langit berikutnya Antara langit satu dengan langit berikutnya Itu imma sejauh 61 Atau nama afwan 71 atau 72 Atau 73 Tahun perjalanan seseorang wahidatun aw tsanaan aw tsanatan aw salasa aw awsalas, 73 sanah jadi jarak antara langit dengan langit berikutnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarak tempuh yang di mana seorang jika melakukan perjalanan apakah 71 tahun ataukah 72 ataukah 73 ila anqal sampai kemudian beliau berkata Fil arsh. Adapun masalah arsh. Masalah apa? Arshnya Allah. Dan arsh merupakan makhluk Allah yang terbesar. Arsh itu merupakan apa? Makhluk Allah yang terbesar. Wal arshu bina asfalhi. Wa aala. Adapun arsh. Arshnya Allah. Antara bagian atasnya yang paling atas dengan bagian bawahnya. Misluma sama in sama in. Seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Yang mana jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ialah apakah 71 tahun, ataukah 72, ataukah 73. Suma Allah Ta'ala fauqa thalik. Adapun Allah di atas arsh. Adapun Allah di atas apa? Al-Arsh. اخرجه ايضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة اجب فيها ابن القيم رحمه الله في تهديب السنن اطلق في سنن ابي داود واجمع سالف على اثبات استواء الله على ارشه فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تقييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقي معنى Al-ulu wal-istikrar Ala wajhin yaliku Billahi ta'ala Hadis ini dikatakan hadis yang lemah Hadis ini dikatakan Hadis yang lemah Naam Adapun terkait dengan Makna istiwa Bahawa makna istiwa Satu makna yang Ataupun sifat istiwa Para ulama sepakat Sifat yang thabitatun lillah sifat yang ditetapkan bagi Allah Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. sehingga kita wajib menetapkan tentang masalah istiwanya Allah Azza wa Jal beradanya Allah Azza wa Jal tingginya Allah Azza wa Jal di atas arsy dalam bentuk yang layak bagi Allah selayaknya bagi Allah Imam Malik pernah dalam satu majlisnya salah satu muridnya menanyakan khaifastawah bagaimana istiwa itu wahai Imam Malik maka beliau mengerutkan keningnya dalam kondisi keluar teringat karena apa bahaya dan besarnya pertanyaan itu yang tidak pernah ditanyakan oleh sebelumnya oleh seorang pun sebelumnya maka kata beliau al istiwa'u ma'lumun istiwa masalah maknanya maklum Di antara makna istiwa ialah al-'ulu al-'ulu Allah berada pada apa ketinggian di antara makna istiwa ialah al-istiqrar Allah berada pada sebuah tempat na'am itu maklum maknanya maklum maknanya kemudian wa kayfiyatuhu majhurun adapun masalah bagaimananya Allah beristiwa itu sesuatu yang majhul sesuatu yang majhul wal imanu wajib mengimani tentang makna ini wajib wasu'alu anha bid'ah dan menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah itu satu kebid'ahan karena tidak pernah ditanya oleh orang-orang yang baik sebelum kita yaitu para sahabat maupun orang-orang yang hidup setelah mereka Barakalafikum nah, fikum di sini <tuh> ditafsirkan oleh al taatil qala wa qad fassarahu al taatil bil istila bil istila makna istiwa kata mereka ialah al-istila Allah menguasai Allah apa menguasai tempat menguasai sebuah tempat wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idati rabi'ah wa nazidu wajhan rabi'an dan kita bantah dengan kaidah yang pernah kita sampaikan, yaitu bahwa faham ini faham yang menyendisihi makna yang sahih. al sunnah tidak ada satupun yang memaknai tentang makna ini. Adapun sisi lain bantahnya ialah an-nuhulah yu'rafil lugatil Arabiya bihadal makna. Bahasa Arab, bahasa Arab yang fasih, tidak ada satupun yang memaknai bahwasannya makna Istiwa itu dengan istilah atau istiela, istilah atau istiela, yaitu Allah menguasai satu tempat, Allah menguasai satu tempat. Wa wajhan khamisan, demikian pula sisi yang lain. Anhu yalzam anhu la wasimun Kalau sampai makna istiwa, makna istiwa itu dimaknakan dengan makna istilah Allah menguasai satu tempat adat kelaziman kelaziman tuntutan-tuntutan yang batin tuntutan-tuntutan apa yang batin misal anal arsy lam yakun mulkanillah tuntutan yang pertama Allah azza wajalla menyatakan ar-rahmanu 'alal arsy Allah berada di atas arsy kan demikian Allah berada di atas arsy kalau istiwa dimaknai bahwasanya Allah menguasai ars Allah menguasai ars lazimnya apa? dahulu pernah dikuasai oleh pihak lain kan begitu? faham ini ya? kalau dikatakan makna istiwa Allah menguasai, berarti sebelumnya Allah bukan yang menguasai hilang ars tadi, tidak tahu siapa yang menguasai itu kelaziman yang dikatakan makna batil, kalau dikatakan makna istiwa dengan makna apa? Istilah. Istilah Allah menguasai. Bukan Allah berada. Bukan Allah berada pada ketinggian. Dan Allah berada pada al-Arsh. Tetapi maknanya ialah Allah menguasai Arsh. Lazimnya bahwasanya Arsh dulu bukan milik Allah. Tapi milik selain Allah. Yang kedua. Thumma ista'ula alaihi ba'du. Kemudian Allah menguasainya. Contoh yang mendekatkan kepada pemahaman. Kerajaan. Ya misalnya di Semarangnya ada sebuah kerajaan kan begitu ya dulunya dipimpin oleh si Fulan nah kemudian digulingkan kemudian apa? digulingkan terus direbut lagi, dikuasai lagi kan demikian kalau diistilahkan, seorang raja menguasai apa? singgah itu mereka inginkan makna demikian, Allah Allah apa? menguasai arsnya itu makna daripada istiwa kata ahlu ta'dil padahal makna istiwa' dalam bahasa arab imma al-'uluw wa imma al-istiqra' iaitu Allah azza wajalla berada pada tempat itu demikian pula Allah azza wajalla berada pada ketinggian ala wartafa'a tinggi dan meninggi tinggi dan meninggi dengan kaifiyah yang majhulah dengan apa cara yang di situ kita tidak mengetahuinya kita tidak mengetahuinya tentang bagaimana Allah Azza wa Wajalla berada di atas arsy, berada di atas arsy. Nah, mereka mengatakan bahwa jika dimaknakan mana hakiki, maka akan menyamakan keberadaan raja di atas singgasananya, kan begitu? Kami tahu seorang raja jika berada pada singgasananya begitu caranya, begitu duduknya, begitu dia berada. Nah, itu kalau dilazimkan kepada mana apa istiwa dengan makna yang hakikiyan tetapi untuk membantah bahwasanya kaifiyah bagaimanakah Allah azza wajalla berada di atas arsh itu sesuatu yang makhluk tidak ada satupun yang mengetahui dan tidak ada kesamaan sama sekali dengan apa dengan istiwa makhluk istiwa makhluk na'am adapun al-arsyu lugatan adapun al-arsyu lugatan ialah as-sariru al-qasu bil-malik secara bahasa yang namanya arsh ialah singgah sana yang khusus dimiliki oleh seorang raja khusus untuk raja itu namanya apa? al-arsh jadi kalau seorang raja punya tempat singgasanannya, tempatnya dia berdiam, tempatnya dia berada di situ itu namanya apa? Arsh. Itu secara apa? Secara bahasa. Adapun secara syar' adapun secara syar' ialah al-Arsyul Azim. Arsh yang maha agung. Alladzi stawa 'alaihi Jalla wa 'ala atau jalla jalaluhu. Yang di atasnya Allah berada badannya. Di atasnya Allah berada badannya. Hmm. Dan arsh itu makhluk Allah yang paling tinggi. Di atas langit, yang ketujuh, yang paling tinggi dari makhluk Allah ialah apa? Al-Arsh. Makhluk yang paling tinggi ialah apa? Al-Arsh. Yang kedua, wa makhluk yang terbesar. Itu adalah apa? Al-Arsh wa wasafahullahu biannahu azimun dan Allah azza wajalla kadang menyifati arsy itu dengan apa azim arsy yang agung wa biannahu dan mulia bayangkan agung mulia wa biannahu majid bahwa arsy Allah itu adalah yang terpuji arsy yang terpuji. Wal kursi. Adapun kursi, khairul arsh dan bukan arsh. Kursi itu bukan arshnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi itu apa? Bukan arsh. Sementara Allah Azza Wajalla menyebutkan kursinya Allah apa? Wa kursiyuhu wa kursiyuhu yuhu s wal ardh. Kursinya Allah itu seluas apa? Langit dan bumi. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Dan ketahui bahwasannya kursi itu bukan ha arshnya Allah. Li annal arshah huwa mastawa alaihi Allah Taala. Karena arsh ialah makhluk Allah yang terbesar yang di atasnya Allah Subhanahuwataala berada. Yang diatasnya Allah Azza wa berada. Wal kursi. Adapun kursi maudik qadamaihi. Adapun kursi yang seluas langit bumi langit dan bumi. Itu tempat dipijakkannya kedua kaki Allah Azza wa Jal. Dipijakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likawli Ibn Abbasin radiyallahu anhumah. Dan ini tafsir. Tafsir yang muqtabar, yang warid tentang makna kursi yang seluas langit dan bumi bahwa kursi tempat dipijakannya kedua kaki ar-Rahman. Mawzi' qadami' r-Rahman. Wal-kursi' mawzi'u qadami'n. Wal-arsu' Adapun masalah al-arsu. La yakdur ahadun qadrahu. Atau la yukadiru ahadun qadrahu. Adapun masalah ars. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mampu menaksir. Manusia yang mampu menaksir. Yaitu membayangkan berapa besarnya tentang apa? Arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi saja yang seluas langit dan bumi itu tempat apa? Dipijakannya kaki Allah. Sementara arsh Allah itu bukan kursi. Dan kursi bukan arsh. kan demikian sehingga arsy masuk makhluk Allah yang terbesar, makhluk Allah yang tertinggi dan Allah menyifati dengan azim, Allah menyifati dengan majid, Allah menyifati dengan apa? karim. Hadis riwayat Al-Hakim yaitu al-kursi mauzi' qadami ar-rahman wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Adapun masalah arsy, tidak ada seorang pun yang mampu menaksir mem memperkirakan tentang apa? kadarnya seberapa. Rawahul Hakim fi Mustadrakh Wahai sahihun, atas syarat syeikhin, ada, e, nampaknya. Walau mungkin jaya itu tidak dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Tidak dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, nampaknya. Wahai Allah, demikian pula yang menunjukkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas. Amin tum manfi sama. Apakah kalian aman? Dengan zat yang berada di langit, amankah kalian? Kalau kita sesama manusia, ya, eh, contohnya kita sebagai pembantu, pembantu tukang, pembantu harian, pembantu yang dikontrak kan begitu? Pas majikannya tidak ada, mandornya tidak ada, apa yang terjadi? Allah jauh aja kan nggak kelihatan kan begitu ya? Kan demikian? Waktu-waktu bekerja, misalnya seorang tukang. Mestinya mungkin kalau pas masang keramik dalam waktu satu jam itu sudah bisa dapat sekian dapat sekian nanti alasan oh ini anu ini pak dirinya macam macam kan begitu ya karena tidak dipantau ya karena apa perasaan kita yang memantau jauh yang memantau apa jauh tidak melihat kita maka Allah Azza Wajalla bertanya kepada kita amin tu manfis sama apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit tidak terpantau walaupun jauh kan begitu ya Seringnya kita tak kala kita berbuat kemaksiatan. Apakah seorang mencuri. Seorang berbuat kemaksiatan apapun seringkali kita aman. Bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak melihat kita. Naam. Fa'barakallah fikum. Bab al-asma'u sifat ayol ikhwah. Bab seorang mendalami asma'u sifat. Insya'Allah huthamarah azimah. Punya dampak dan punya... Naam. Punya manfaat yang sangat besar dan bukan kemudian berujung di mana seorang ialah e, berlarut dalam hal memahami tentang asmaul sifat tetapi bab asmaul sifat kita fahami dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah semakin kita yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan kita Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan kebesaran serta e, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun Wa waqaulun nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula firman ataupun sabda Rasul SAW, Rabbana atau Rabbunallah allazi fis samaa taqaddisu ismuk atau taqaddasa ismuk Rabbunallahul ladzi fis sama taqaddasa ismukah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tau Allah dengan manzumah atau manfathah ini Rabbana Rabbanallah yaitu memohon wahai Rabb kami Allah Allah di sama dat yang di langit yang maha suci namamu yang maha suci namamu wakala lil jaria demikian pula hadis al jaria ayin Allah yaitu kisah bahwa eh, Muawiyah ibn Abi Sufyan Muawiyah ibn Abi Sufyan itu punya seorang budak bocah perempuan yang waktu itu posisinya sebagai budak satu ketiga namanya budak seorang bocah manakala memelihara kambing tentunya lalai kadang dia tidak bisa memantau seluruhnya tiba-tiba ada serigala yang memangsa maka ketika berita itu sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dibesarkanlah perihal itu dan e, sampai dalam kondisi dipukullah budak tersebut dan Rasul SAW menanggapi masalah itu yang akhirnya beliau pun memanggil budak tersebut dan menanyakan kepada jariyatati di ainallah di manakah Allah qalat fis Allah di langit maka nabi langsung mengatakan iqha fa innaha mu'minatun dibebaskan dia dari perbudakan karena dia seorang wanita yang beriman hadis ini riwayat Malik Ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah diriwayatkan oleh Malik demikian pula Imam Muslim dari imam-imam yang lain Hadith ini termasuk hadith yang para ulama mengambil salah satu istimbat bahawa Rasul SAW mengikrarkan seorang wanita dengan lugunya yang dengan masih murni fitrahnya ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab Allah di langit. Allah di langit. Langsung Nabi mengatakan, Bebaskan dia dari perbudakan, Karena dia seorang wanita yang mu'minah. Dia seorang wanita yang mu'minah. Kemudian, uh, Hadith ini, Juga dipakai oleh sebagian, Seperti kaum murjiah. Seperti kaum murjiah. Mengatakan bahwa Iman itu, Tidak perlu sampai ke dalam hati. Cukup dengan ucapan. Buktinya apa? Buktinya wanita itu, jariah tadi ketika ditanya di mana Allah dia mengatakan apa? Allah di langit. Langsung dikatakan dia wanita yang mukminah. Tentunya tidak benar, tentunya tidak benar hanya seperti itu karena tidaklah wanita tadi menjawab Allah di langit kecuali di dalam hatinya sudah apa? Ada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa taala berada di apa? di langit. Naam, itu jawaban atas dalil sebagian yang menyatakan bahawa keimanan itu dikatakan cukup dengan apa? ucapan walaupun tidak sampai kepada hati. Dan pendalilan dengan hadis ini satu pendalilan yang batil. Pendalilan bahwa iman cukup dengan ucapan tidak sampai kepada hati dengan hadis ini ialah sebuah pendalilan yang batil. Kemudian hadis berikutnya Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Husain. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. Wahwa Husain bin Ubaid al-Khuzai. Yaitu orang tua daripada Imran bin Husain. Husain huwa Ibn Ubaid al-Khuzai. Orang tua sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain Pernah bertanya kepada Nabi S.A.W. Inna li bawasir ya Rasulullah. Saya punya penyakit ambeien, ya Rasulullah. Punya penyakit apa? Ambeien. Faqalan Nabi S.A.W. Mursyidan li Husein. Atau Imran bin Husein. Kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada Imran bin Husein. Dalam pelaksanaan ibadah. Karena orang sakit. Itu rohsahnya ibadah. Ialah... Diringankan tentang tata caranya. Bukan rukhsahnya disuruh berhenti dari ibadah. Ini bagi orang yang sakit. Nah Imran bin Husain mengeluhkan kepada Nabi tentang dirinya. Saya punya penyakit demikian. <tuh> <tuh> salli ima. Lakukan sholat dengan cara berdiri. Ini berarti pengupayaan terlebih dahulu. Jadi kita kalau beribadah itu jangan bermalas-malas. Upayakan dengan semaksimal tenaga yang kita miliki. Kadang kita apa, aduh pusing, aduh begini, malah capek begini, duduklah kan begitu ya. Belum memaksimalkan dalam seorang beribadah. Nah, termasuk tata cara ibadah yang menampakkan kelesuannya, kemalasannya ialah Torekotusufiyyah. Torekoh apa? Sufiyyah. Mereka menganggap orang yang paling dekat dengan Allah berbagai macam aktivitas dikatakan liukor ribuna ilallah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan tata cara ibadah yang paling malas adalah orang-orang sufi. Orang-orang apa? Sufi. Nah dan tidak sedikit yang mereka itu ibadah solat hanya dengan apa menampakkan gambar sang apa, sang wali datang ke tempat gambar wali. Assalamualaikum sudah. Mewakilkan solatnya untuk apa? Wali. Malas kan beribadah? Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya Tidak. Rasul SAW yang dikatakan manusia terbaik. Nabi yang paling mulia. Rasul yang paling utama. Ketika beribadah kepada Allah. Dikatakan sampai dalam kondisi. Bengkak apa? Kedua apa? Kedua kakinya. Karena panjangnya dan lamanya berdiri. Panjang dan lamanya apa? Berdiri. Alihi salatu wassalam. Maka semacam ini. Bagi seorang mu'min. Bahawa dalam beribadah kepada Allah. Itu sebagaimana yang Allah perintahkan. ialah Fattakullah mas tata'atum. Bertakwalah kepada Allah. Tunaikanlah apa yang Allah perintahkan. Dengan apa? Semampu seseorang. Dengan memaksimalkan. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Imran bin Husain Salli qa'imah. Asalnya salat farbu itu hukumnya dengan cara berdiri. Barang siapa yang mampu dengan berdiri dan dia duduk maka batal. Batal salatnya, tidak sah salatnya. Karena dia telah meninggalkan apa? Rukun. Salah satu rukun salat ialah apa? Berdiri. Fa ilam tastati fa Baru Nabi memberikan apa? Memberikan e, bimbingan kalau memang kamu dengan kekuatanmu tidak ada kemampuan berdiri maka dengan duduklah. Dengan apa? Duduklah. Fa'ilam tasatik faala jamb. Kalau tidak mampu maka dengan berbaringlah. Dengan apa? Berbaringlah yaitu memposisikan seorang kepala berada di sebelah timur kemudian kaki berada di sebelah barat. Itu seorang yang tidak mampu manakala solat dengan berdiri maka dengan cara duduk. Tidak mampu dengan duduk maka seorang dengan tidak mampu apa dengan cara berbaring jika tidak mampu berduduk. Kalau tidak mampu baring. Hah? Ya sudah berarti tidak hanya nyawanya kan begitu ya? <laughs> Kalau sudah tidak mampu berbaring lagi, ya sudah, ma'asalama. Naam, barghalakum. Jadi itu bimbingan nabi bagi seorang yang dalam kondisi menghadapi keadaan-keadaan ketidakmampuan diberikan keringanan. Bukan rukhsah yang dimaksud ialah seorang untuk apa istirahat. Ya Imran, kami tahu anda dalam kondisi begitu sudah libur saja solatnya. Allah Maha tahu. Nah, Allah Mustaan seringkali kita jumpai mak ayat al Justru Nabi saw sebagaimana yang diceritakan Aisyah dalam kondisi sakitnya karena Yusuf limurabban. Beliau solat sunnah solat malam itu kondisinya duduk bersila. Wakahna yakra sabatual dan yang beliau baca itu tujuh surat yang panjang al-Baqarah kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, Al-An'am, dan Al-A'raf. Pernahkah kita sholat dalam semalam membaca seperti itu? Satu rakaat saja, kul huwa ahad, banyak yang malas. Ya tidak? Hah? Kan witir ya? Satu rakaat hanya membaca kul huwa ahad. Andai kata dikerjakan itu insya Allah tidak sampai 5 menit. Berapa di antara kita yang kemudian menekuni witir di malam hari? Berapa sahabat di antara kita yang dalam kondisi menekuni witri di malam hari, sementara Rasul menyatakan yanziru rabbuna ilas sama'id dunya hina yaqqa thulutsul lail akhir. Fa man yad'uni fa Sementara Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam dan ketika waktu tinggal tersisa sepertiga, Allah Azza wa Jalla berkata, siapakah yang meminta kepadaku, siapakah yang berdoa kepadaku, siapakah yang memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan, siapa di antara kita yang tertarik dengan waktu itu bukankah keumuman kita ialah lebih membenahi selimutnya bukankah keumuman kita lebih menyenangkan untuk bolak balik bantalnya, untuk memeluk gulingnya dan seterusnya fikum, maka salaf sesungguhnya kriteria demikian pula amal salaf itu bukan hanya sekedar mereka e, giat atau mereka dalam kondisi e, berada di mimbar-mimbar, berada di meja-meja, durus, di halakat demikian pula mengajar dan seluruhnya tetapi dalam ibadahnya mereka juga nampak, dalam ibadahnya mereka juga nampak sampai Imam Ahmad rahimahullah dalam perihal menyengajakan meninggalkan sholat malam merupakan perkara yang tercela yang tidak sepantasnya bagi seorang mu'min yang mengaku yaitu ingin bergabung dan menyatu kepada alusun awal jamaah bermudah-mudah dalam hal masalah bah, melakukan qiyamul lain walaupun satu rakaat di akhir coba antum praktekkan satu rakaat baca ruka'at berapa menit coba hmm? ya yeah. para kawafikum jangan ditinggal karena waktu itulah yang dikatakan waktu yang dimana salah satu waktu mustajab yang Allah Azza Wajalla berfirman man yad'uni faastajibulahu siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan Naam qala annabiy sallallahu alaihi wasallam li husain kita kembali kepada hadis husain orang tua Imran wa huwa husain bin ubay al khuzaiah kam ilahan ta'bud kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua Imran, yaitu Husein ini, berapa sembahan yang kamu sembah? ilah. Sembahan yang kamu sembah itu berapa? qala sabah. Ada tujuh. Ada tujuh. sitatun fil ard, enam di bumi. enam di bumi. wawahidan fissamah, dan satu di langit. Yang satu di langit. qala wamin atau wa'man siapa di antara setembahan yang tujuh tadi yang dalam hal ini engkau berikan padanya perihal ada rohba dan rohbah saat dalam kondisi kamu e, senang, bahagia saat dalam kondisi seorang dalam kondisi keadaannya mengharap dan cemas kepada siapa kamu mengeluh Kata Allah diwisma kepada yang di langit, kepada yang di langit. Nah, kata Fatruq as-Sittata war Abu Abdullah diwisma maka Nabi mengatakan, tinggalkan yang di bumi yang enam tadi, tinggalkan yang di bumi yang enam tadi dan tetaplah kamu beribadah kepada yang satu, yaitu yang ada di langit satu yang ada di langit. Wa anu alimuka, da'watain dan aku ajarkan kepadamu dua doa aku ajarkan kepadamu dua doa qala fa aslama maka husain orang tua imron masuk islam husein yang sebelumnya kafir masuk islam karena apa sebelumnya menyembah berapa tujuh apa tujuh sesembahan enam yang di bumi satu yang di langit nabi bertanya dengan begitu gampangnya terus kalau pas dalam kondisi kamu berharap kamu menginginkan sesuatu kepada siapa? Yang enam tadi tidak katanya. Yang di langit. Yang di langit. Terus yang enam tadi untuk apa katanya? Yang enam untuk apa kan begitu? Subhanallah. Fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Tahu bahwa yang di bumi tadi ialah buatan, jadi-jadian yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi apa? Memborot, dipahat sendiri, disembahkan begitu ya? Dipentuk, disembah. Kan demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menanyakan kepada orang-orang uh, di zaman uh, di waktu itu yang tentunya kondisinya ialah bukan orang-orang yang dikatakan cendikiawan di masa kita tidak bisa menulis tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis uh, seperti umat yang terbelakang tetapi Nabi berkhotob menyampaikan mengajak bicara dengan kemampuan dalam sesuatu yang mereka mampu melakukannya. Mampu apa? Memahami dan mampu Melakukannya Maka lihat orang-orang filsafat ingin menjelaskan bahwasannya Allah itu ada-adanya begini macam-macam Sampai apa? Bingung Akhir pembahasannya Ya terus bagaimana? Ya ya ti ada, tidak ada Dan adanya itu tidak ada Jadi kadang membingungkan orang kan begitu ya Nah, Barakallahifikum Kenapa tidak mengatakan Allah itu ada Dan adanya tidak sama dengan adanya selain Allah. Kan cukup ya? Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikatnya dari langit, dari bumi, dari manusia, dari para malaikat, dari jin dan seterusnya, semua yang ada walaupun sama kalimatnya ada dengan Allah, bahwa keberadaan adanya Allah tidak sama dengan adanya ataupun keberadaan selain Allah Subhanahu Wahdah ada. Nah, e, dan cukup banyak keluhan dari orang-orang yang pernah mungkin mempelajari filsafat keliling kemana-mana. Ujungnya seperti orang yang linglung, orang yang bingung, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan ilmu. Ibaratnya, ya, ibaratnya orang itu dikatakan kalau mana telingamu kan cukup ini telinga saya kan begitu ya. Tapi filsafat bagaimana? Mu terkesana kemari, yang kadang-kadang tidak sampai tangannya untuk memegang apa? Telinga, mendefinisikan di mana telinga. Nah. Sementara kalau dikatakan, Bok ngomong itu yang gampang saja, yang pendek, yang jelas. Enggak, ini yang perlu ilmiah. Kan begitu ya. Kalau ngomong pendek, kemudian langsung kepada perkara yang jelas, itu kurang apa? Kurang disegani, kurang laku nanti. Kan begitu ya. Ceramah kan begitu kadang. Dari jam sekian, satu jam setengah ceramah, muter ke sana kemari, pembahasannya kadang tidak apa? Tidak diketahui apa kesimpulannya. Makanya, alam, apabila kita jumpai acara-acara, ya, acara-acara besar, misalnya ada tablik akbar, atau acara apa yang besar, begitu datangkan Kiai, yang dikatakan mungkin kondang sejuta umat, itu isinya ya ima ketawa, kan begitu ya, atau mungkin kadang hanya gurau, ujung-ujung ketika ditanya kembali, tadi apa tadi yang disampaikan, tidak tahu ya, orang ketawa saya juga ikut tawa, orang nangis saya juga ikut nangis, nah, Pertahun-tahun ada ceramah itu pun juga tidak difahami. Barat fikum. Maka alusunna ayol iqwah. Seorang betul-betul ialah -betul istimah. Seorang betul-betul memperhatikan. Mencermati. Memahami. Satu persatu ilmu dipelajari. Hari ini seorang belum menguasai diri untuk memahami. Masuk kepada halakwa berikutnya. Naam. Dan tidak boleh bagi seorang untuk putus asa. Apalagi ada istilah. Ya, biasanya kalau ada yang mungkin baru belajar baru ikut ngaji kalau di kalangan umahat itu seringkali kalau jibabnya kecil dikatakan <tuh> eh, gak disapa eh, gak ditegur jadi taklimnya itu hanya khusus <tuh> itu orang-orangnya sudah hitam-hitam semua itu eh, tingkatnya sudah level level sudah bagaimana kan begitu ya Ekwannya juga gitu semuanya sudah kainnya apa mata apa kainnya di atas mata kaki jubahan semua jenggotnya sudah panjang-panjang sehingga kalau saya bergabung aja di situ kok serem e, seolah-olah saya bukan levelnya. Nah, naham barakallahu fiikum. E, Nabi sawalallah wassalam dalam mengajarkan, masyaAllah tentunya tidak ada yang menandingi seperti yang dikatakan oleh Muawiyah, eh Abi Sufyan, Muawiyah ben Abi Sufyan. Ketika beliau solat tiba-tiba beliau bersin, terus ada yang ada seorang yang bersin, kemudian beliau menjawab, Ya rahmukallah, kok semuanya pandangan terjui kepadanya seolah-olah ingin mengoreksi tentang apa yang diperbuat. Maka uh, Imran bin Husayn ataupun Naam, Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika selesai sholatnya, Sungguh kata beliau, aku belum pernah melihat seorang pengajar yang lebih bagus ketimbangnya aku jumpai yaitu Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku salah, tidak pernah aku dicela, dimucah, dimaki, dijelek-jelekkan, dijatuhkan tidak. Coba kalau kita doa kamu ngaji begini, faham-faham. Sudah faham. berapa kali ngaji coba kan begitu ya? Memang kamu otaknya begini kan? Ya sakit hati kan namanya uh, kita itu. Namanya manusia dalam mempelajari membutuhkan kepada kesabaran, apalagi istilah-istilah yang tentunya yang dimuat oleh para ulama. Itu sebuah istilah yang tentunya Arabi ya. Sementara kita adalah orang-orang ajam. Membutuhkan satu ilmu alat. Yaitu faham bahasa Arab. Naam. Sampai-sampai kadang uh, sebagian kaum muslimin. Ketika menghadiri majlis luasnya seperti kita ini. Apa sih tadi kok menyebutkan antum-antum terus itu. Apa sih antum itu kan begitu ya. Bahasa antum saya kan tidak paham. Naam. Kok tadi menyebut antum itu apa sih. Makanan apa-apa ya. Kira-kira ha? ha? itu gorengan apa-apa ya. Kan begitu ya. Nah, itu diulang-ulang kok saya tak faham. Naam barokahul fikum. Jadi ayolah wah eh, sehingga tentunya kita membutuhkan kesabaran dan demikian pula jika ada saudara kita yang baru belajar naam kemudian kok tiba-tiba pergi lagi kita sapa, kita kunjungi kita tanya ada apa. Iya mbak kemarin saya tu datang kok didiamkan. Terus pembahasannya saya tak faham sama sekali. Tak ada satu pun yang nyantol kan begitu ya. Ya memang betul kesehariannya enggak pernah belajar seperti ini. Kok tiba-tiba apa? Mengikuti hal-hal yang semacam ini kadang berat. Na'am barakallahu fikum membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kepada kesabaran pengulangan karena belajar ilmu itu Islam mudah, tetapi jangan dipermudah. Islam itu apa? Mudah. Ad-din yusrun. Agama Islam itu agama yang sangat mudah, tetapi seorang tidak mempermudah dalam urusan apa? Dalam urusan agama ini. Contoh salat. Kan sering jadi masalah, ayo sholat ini kan zuhur. memang kenapa kalau zuhur? Zuhur kan waktunya panjang asar jam berapa ini setengah tiga atau jam tiga jam tiga kan, berarti tiga setengah jam kan begitu ya kurang lebih, kan demikian kan panjang, bisa nanti jam satu, bisa jam dua akhirnya apa, terus ditunda-tunda, ya akhirnya sudah dekat dengan asar ya sebenarnya sekalian asarnya kan begitu ya nah, fiikum. ngaji juga begitu ayo ngaji sekarang nanti ini lagi repot ini ayo besok perso datang nanti ajalah kalau sudah punya ini punya itu nanti aja kalau sudah nikah sudah nikah nanti kalau sudah punya punya anak nanti kalau anaknya sudah besar nanti kalau sudah kakek-kakek nanti kalau sudah dikubur barakallahu fikum kalau sudah dikubur kapan mengajinya padahal Imam Ahmad rahimahullah ditanya sampai kapan orang itu belajar dan dari kapan mulai orang itu belajar dari seorang keluar dari perut sang ibu wajib bagi orang tua mengajari anak Dilantunkan, dibisikkan, ditakinkan. Hal yang baik. Jangan ditimbang sambil dililing dengan apa? Gending jawa kan begitu ya. Yang masuk lagu-lagu. Masya Allah. Umur setahun, dua tahun sudah bisa jingkrak-jingkrak. Tidak tahu dengan kalimat talbiya. Kalimat zikir. Kalimat tasbih. Kan begitu. Nah. Sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Yaitu sampai dalam kondisi seorang akan menjemput. Ataupun akan mendatang menjumpai dan dekat dengan ajal pun, mari kita tetapkan untuk senantiasa mencari orang-orang yang baik, diajarkan kepada kita hal yang baik. Naam, fikum, Qala fa aslama, karena baiknya Rasul, dalam bermuamalah, banyak orang-orang yang masuk Islam di tangan Rasulullah. Dan sekali lagi bahwa kuatnya akidah seorang, kokohnya akidah seorang, perhatian seorang kepada akidah, itu bukan bermakna dengan istilah yang penting orang itu kuat akidahnya walaupun akhlaknya buruk. Ya tidak. Orang akhlaknya orang akidahnya bagus, akidahnya mulia itu juga melazimkan insyaAllah akhlaknya juga apa? mulia. Kan banyak. Istilah-istilah manakala kita bermuamalah. Muamalah seringnya membuat masalah. Bikin kisruh. Bikin tidak baik. Bikin pertemanan tidak apa? harmonis tetapi dengan begitu gampangnya seringkali kita membumbui ya akhlak muamalah saya buruk akhlak saya jelek enggak apa-apa yang penting akidah saya kuat salafi ya salafi itu juga muamalahnya bagus nah makanya para ulama sering mengingatkan bahwa kita bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah akidatan wa muamalatan wa akhlaqan wa sudukan dalam sisi akidah kita dalam muamalah kita dalam perangai kita dalam perilaku kita dalam sopan santun kita Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkannya. Naam. Baik, e, demikian beberapa hadis yang kita bacakan dalam hal menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu berada di atas di atas al-Arsy. Naam. InsyaAllah. Ini sudah ke lewat 2 menit ya. Baik, <tuh>, barakallahu Mungkin ada soal ya ikhwan, ada sesuatu yang belum difahami tafadhol kita barang 3 menit insyaallah. Insyaallah difahami ya dari saya. Jadi kembali bahwa e, mengulang e, dalam hal memahami tentang asma's sifat kembali lagi tidak ada peluang bagi seorang untuk beristihad, tidak ada peluang bagi seorang untuk apa beristihad. Nama sifat yang Allah tetapkan maka kita pun menetapkannya. Ha, e, baik yang ada pada Al-Quran maupun dalam hadis. demikian pula sesuatu yang ditiadakan oleh Allah kita pun juga apa? meniadakannya tanpa ada e, sedikit pun andilnya akal asyairah asyairah mereka menolak tentang sifat marah Allah marah Naam. Allah tertawa, Allah cinta mencintai itu ditolak oleh mereka karena mereka berfikiran kalau Allah cinta, yang namanya cinta itu kenapa? main mailu nafsi kecondongan iya orang itu dikatakan cinta kan enggak mungkin kita cinta kita samakan saya cinta pada fulan fulan fulan itu sama tidak pasti ada kecondongan pasti ada kecondongan lah kalau condong berarti Allah tidak adil kan begitu nah disinilah yang perlu kita patahkan kita buang kita putus bahwa dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ialah berjalan sebagaimana yang difahami salafun saleh berjalan sebagaimana yang dipahami oleh salafun salih tidak ada peluang bagi e, siapapun berishtihat melalui akal dan kemampuannya dalam hal menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Yang kedua, kalau memang ada satu ketetapan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimananya. Kita tepis dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang kadang membisikkan kepada kita tentang apa? Dibisikkan, oh, kalau begitu Allah begini, Allah demikian. Naam itu kita berlindung dan ta'awud meminta tolong dan berlindung kepada Allah atas godaan-godaan jika hal itu muncul kepada diri kita akhiran yang terakhir ayolah ikhwah, kita menghimbau kembali untuk semangat untuk talabul ilm, demikian pula terkhusus uh, bi'idnillahi azawajal mungkin pada kesempatan tahun ini yaitu sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 bulan Juni besok, yaitu na'am ada da'wah ilmiah yang tentunya insyaallah akan datang sekian banyak masyayikh di Yogyakarta terkhusus di Bantul. Tentunya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ilmu al-ilmu bitalaqi, ilmu itu dengan cara berguru. Nabi Musa alaihissalam yang lebih mulia daripada Nabi Khadir masih Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi apa? Nabi Khadir. Ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Eh, ada seorang. Tadikalah Nabi Musa duduk di hadapan para malak. Para pembesar. Salah seorang bertanya. Hal ahadun a'lamu minka? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa. Adakah orang yang lebih berilmu ketimbang kamu? Kata Nabi Musa tidak ada. Tidak ada. Maka Allah Azza wa Jal mengilhamkan agar beliau berguru dengan Nabi Khadir. Setelah itu beliau mengatakan na'am. Ada seorang hamba yang Allah Azza wa Jal berikan ilmu. Akhirnya Nabi Musa dengan sabarnya berguru. Menimba ilmu kepada siapa? Nabi Khadir. Dalam posisi Nabi Musa lebih mulia ketimbang siapa? Nabi Khadir. Umumnya bagi kita ialah orang yang tidak tahu belajar kepada orang yang apa? Yang tahu. Orang yang posisinya di bawah belajar kepada orang yang berada posisinya di tinggi, tempat tinggi. Tapi lihat ketawa Nabi Musa dengan keutamaan yang ada pada beliau. Dijuluki Kalimur Rahman. Kan begitu ya? Ulul <tuh> az minar rusul. Rusul pilihan. Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Tapi dengan ketawaduannya. Dengan rendah hatinya dan sabarnya. Beliau e, mengikuti perintah Allah. Untuk kemudian mendapatkan ilmu. Dan mencari ilmu kepada Nabi Khadir. Ali <tuh> salam. Terus siapakah kita? Kemudian kalau kita membatasi diri kita. Kemudian kita mencegah diri kita kemudian kita sombong, kemudian kita menahan diri, dari mengambil ilmu, dengan mengatakan, wah itu kan teman saya dulu, kok tiba-tiba sekarang jadi ustaz, gitu. wah itu kan anak saya, wah itu kan keperpunakan saya, dan seterusnya. barakallah fikum, namanya, kadang orang tua juga bisa saja belajar kepada apa, anaknya, kalau memang pada sang anak tadi, ada ilmu yang bisa kita ambil, mudah-mudahan, eh, apa yang kita sampaikan, memberi manfaat, dan semoga Allah azza azawajal, Memberikan barakah kepada kita, baik ilmu kita, amal kita, demikian pula segala aktivitas yang kita lakukan. Ada kekurangan yang mohon maaf. Kita akhiri Subhanahu wa Taala alhamdulillahilladzallallahu ala nabiina Muhammad wa ala ali wa sahabiyuasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.